Глава 16. Самотній вершник швидко протинав річку вебріт, здіймаючи бризки. Приставши на стременах, він схвильовано замахав капелюхом. «Вони йдуть! Вони йдуть!» Стоячи біля річки, Ендрю кивнув людині, і та, пришпоривши коня, вибралася на берег річки і заглибилася в ліс. «Який прекрасний ранок», – спокійно подумав Ендрю. Криваво-червоне сонце підіймалося над горизонтом позаду нього. Його промені забарвлювали все навколишнє в рожевий колір. Можна було вгледіти в цьому провісник, але в той момент він бачив тільки красу. Ліс оживав разом зі співом птахів і балаканиною білок, яких потребувала присутність людей на землі під ними. Ендрю кинув погляд уздовж лінії оборони. Позиції були добре заховані, викопану при реті транші землю прикрили чагарником, зрубаними деревами і дерном. Тепер він чув їх у долині, мірний гул, що насувався, як хвиля, все ближче і ближче. Він вибрався на укріплення і зісковзнув униз, в окоп. Витягнувши бінокль, він став чекати. Гул наростав. Пора б їм уже з'явитися, подумав він. Почувся легкий рух у лісі на іншому березі. Він підняв бінокль. Ні, нічого. Знову якийсь рух. Здійнялася зграйка сполоханих пахів. Знову рух, і він побачив їх. Самотній пише тугарен, низько пригинаючись, перебігав від дерева до дерева. За ним ще один і ще. Вони просучувалися крізь ліс, як індіанці. Значить, вони вже навчилися, подумав він. Він бачив, як на протилежному березі, за 200 ярдів від нього, вони просуваються вперед по одинці, по двоє, по троє, а потім і десятками. Он там прошепотів один із його людей підводячись, щоб краще розгледіти. «Не висовуйся!» цитнув на нього Ендрю. Один із тугар на тому боці завмер на мить, дивлячись прямо на нього. Потім повернувся і зник. Зовсім близько почувся тупід копит, і самотній тугарин, що раптово виріс, якийсь під землі, зупинив коня на протилежному боці броду. Прикривши очі і сонця долонею, він довго сидів на коні та спостерігав, нехтуючи небезпекою. У повітрі висіла напруга, крихка, як скло. Ендрю відчував, як його люди і Суздальський полк завмерли, чекаючи його команди, але він хотів підпустити ворога зовсім близько, до самих окопів, і лише тоді відкрити вогонь. Дедалі більше тугар заявлялося на краю лісу на протилежному березі, але далі вони не йшли. Здавалося, це протистояння триватиме вічно. Обидві сторони знали про присутність одна одної, але ніхто не нападав першим. Раптом хлопок мушкетного пострілу розірвав тишу, як крик, що зруйнував мирний спокій у церкві. Ендрю встав, шукаючи поглядом порушника наказу, і в цей час пролунав ще один хлопок іще. Вершник уже підняв дибки свого коня, здіймаючи клуби пилу. Прокляття! Вилався Ендрю, але було занадто пізно, весь Суздальський полк почав безладну стрілянину. Вершник зісковзнув із сідла, нога його застрягла в стременах, і кінь забрав його в ліс. Занадто далеко. Гладкоствольні мушкити не могли стріляти на таку відстань, і він здивувався, що в цього тугари навлучили. Низький голос рога пролунав із дальнього боку річки. І одразу небо над річкою потомніло від хмари стріл, випущених з протилежного берега. «Пригнися!» – закричав Ендрю. Сотні стріл, дзвонячи, вдарялися об землю навколо нього, і перші постраждалі попадали в окопи. Тридцять п'ятий. Одиночний вогонь по довільних цілях. Скомандував Ендрю. Спочатку поодинці, а потім із усе наростаючим стакато загриміли рушничні постріли. Ендрю пробіг по окопах до тієї позиції, де були в копанні чотири гармати. Сержант Данліві віддав йому честь. «Починай безперервну стрільбу по лісу по обидва боки броду», – прокричав Ендрю. «Дай їм поживу для роздумів». За секунду чотири гармати вистрілили залпом, і від дерев на тому березі полетіли тріски. З лінії оборони суздальців на північ від броду пролунав ще один залп, і, посилаючи прокляття, Ендрю перебіг через відкриту дорогу на їхню половину. «Полковнику Андерсон!» – закричав він, мчачи по забитому людьми окопу. Знову злива стріл обрушилася на окопи, і людина поруч з Ендрю закрутилася цигою і впала до його ніг. Він перестрибнув через тіло і продовжував проштовхуватися вперед. «Андерсон!» Молодий офіцер, який був усього кілька тижнів тому простим лейтенантом, із розширеними від жаху очима дивився на свого розлюченого командира. «Чорт забирай, Андерсоне, ти ж знаєш, що твої гладкоствольні мушкети з такої відстані не можуть пробити навіть стіну сараю. Люди просто не витримали і стали стріляти без команди», – відповів той, тоді як мушкети продовжували гуркотіти. «Зупини їх, чорт забирай, ми даремно витрачаємо порох. «Нехай вони наблизяться, нехай вони підійдуть ближче, чорт!» Ендрю застиге у подиві, коли Андерсон стрибнув прямо на бруствер. «Припинити вогонь!» – закричав Андерсон. «Припини!» – молодий офіцер упав назад в окоп, стріла пронизила йому горло. «Прокляття!» – вилався про себе Ендрю. «Майоре Блек!» – Ендрю просто вховався далі по окопу і побачив товстого колишнього сержанта, який виривав мушкети з рук солдатів, Кричав і наводив лад у правій частині окопу. «Андерсон мертвий!» Крикнув Ендрю. «Стіве, тепер ти, полковник! Заспокой своїх людей і припини розтрату боєприпасів!» Ще одна хмара стріл, і вони пригнулися за бруствором. Блек віддав честі, нічого більше не сказавши Ендрю, почав віддавати команди. За хвилину дисципліна була відновлена, люди сиділи навпочіпки, вичікуючи. Ендрю став проштовхуватися в південному напрямку, Знову перебіг через дорогу і стрибнув в окоп 35-го полку. Його воїни билися так, як уміють битися тільки загартовані в боях ветерани. Зарядивши рушниці, вони висовувалися з окопу, ретельно прицілювалися, стріляли, потім зісковзували вниз. Рекрути-суздальці з захопленням спостерігали за ними і вчилися. Уже був розроблений певний порядок дій. Двоє або троє заряджали рушниці і придавали їх досвідченим стрільцям – які вистрілювали патрон за патроном. Крізь дим Ендрю бачив, що вони діяли ефективно, і незабаром тіла Тугар уже встеляли берег. Притулившись до дерева, Муста спостерігав за битвою. У них два формування, янки на південь від Броду і, мабуть, російський скот на північ, сказав Муста, дивлячись на Кубату. Цікаво, чому тільки одна половина стріляє. Або вони хочуть почекати, поки ми відповімо, або бережуть свій порох. І третя можлива причина їхня зброя, як і наші луки, може мати різну дальність стрільби. Якщо це так, наші луки можуть стріляти далі, ніж їхня зброя. Ми втрачаємо десятки воїнів там, на півдні, прокричав кубата, перекриваючи шум битви, а на півночі тільки одиниці. Можливо, річ у вмінні, а можливо, у відсутності зброї. Ми поки що не бачили інших, але розвідники праворуч доповідають, що на дорозі видно хмару пилу. «Значить, вони чекають тут підкріплення. Ми повинні діяти швидко». Чотири різкі хлопки пролунали з ворожого боку, і замить маленьке деревце за десяток футів від мусти впало, розщеплене на дві половини. Муста і Кубата здивовано подивилися один на одного. Жахливий винахід кинув муста. «У чому ж Слава, якщо боєшся з такою зброєю в руках? Не думаю, що їх турбує Слава», – відповів Кубата. «А що їхній великий корабель?» Він за тисячу кроків річкою, якраз за поворотом, схоже, чогось вичікує. Гаразд, сказав Муста, зирай побільше воїнів проти їхньої правої сторони. Мені потрібні там тисячі. Коли прийде час, ми атакуємо. Злива стріл, здавалося, з кожною секундою наростала. Дедалі більше людей падали на дно окопу, деякі тихо, інші з криками, треті просто чекали хвилини затища, щоб відійти назад. Полковник у Кін. Ендрю підняв голову і побачив молодого суздальця, що сидів верхи на Клайтсдейлі і зазирав до нього в окоп. «Ідіоте, ховайся в укриття!» закричав Ендрю. «Сер, генерал Шудер доповідає, що він підійде протягом години. Скажи, щоб він поквапився». Проревів Ендрю, і юнак, не показуючи страху, віддав честь, пришпорив коня і поскакав назад на південь. Артилерія продовжувала гавкати, Ліс навколо нього наповнився запахом чорного пороху, що нагадує про яйця. До нього домішувався запах димові палаючого чагарнику, оскільки збройова стрільба викликала кілька пожеж, які все розросталися. «Продовжуйте діяти так само», – прокричав Ендрю і знову побіг на північ. Данліві, який працював як скажений, широко посміхнувся Ендрю, що пробігав повз, його люди вміло поводилися зі своїми гарматами. Перебігши дорогу за низькою барикадою з колод, він знову опинився в Суздальських окопах. Люди дивилися на нього похмуро. Він знав, що, можливо, найважче це лежати під вогнем і бути не в змозі відповісти, але з цим нічого не можна було вдіяти. Блек поспішив назустріч йому. "Їм дуже важко", прокричав командир суздальців. "Деякі вже намагалися втекти. Допоможе мені Бог, полковнику, я застрелив одного з них. Потрібно було припинити паніку". Ендрю ніколи не міг змусити себе зробити це, для нього це було щось нечуване навіть у запалі битви. Але тут усе було по-іншому, їм будь-що потрібно було утримати цих людей на позиціях. Вони йдуть. Ендрю виглянув з окопу. З гучним тупотом дорогою наближався самотній вершник, який тримав над собою прапор із кінським хвостом. За ним, немов із брами пекла, що розверзлися, висипала незліченна орда по десять вершників у ряд. Стоячи високо на стременах, схожі на дмонів, тугари насувалися на них суцільною хмарою, від їхнього дикого улюлюкання в Ендрю мороз пробіг по шкірі. «Господи на небесах, допоможе мені!» Прошепотів Ендрю. Перший ряд увійшов у воду, здіймаючи піну і бризки, за ним ще один іще. «Перший Суздальський!» Закричав Блек. «Приготуватися!» Люди схопилися на ноги. Деякі кричали від страху, побачивши тугар, і, хоча половина полку брала участь у першій битві, тоді їм було легше, оскільки ворог був заскочений зненацька. Тепер же він йшов прямо на них, розвертаючись кутом на північ, хвиля наступаючих розповзалася, безперервно прибуваючи. Артилерія Данліві, нахиливши дула вниз, послала град картичі, змітаючи кілька десятків тугар, але решта продовжувала рухатися вперед. «Чекайте, чекайте!» кричав Блек. «150 ярдів, 100». Перші ряди тугар уповільнили хід, даючи можливість тим, хто був позаду, наздогнати їх, зираючи сили для атаки. З лісу на берег річки висипали все нові й нові тисячі тугар і, підбігши до берега, піднімали луки і посилали хмари стріл, прикриваючи товаришів. Люди почали падати, видаючи дикі крики. Атака, набравши силу, кинулася вперед зі зростаючою швидкістю. Ціля! Чотириста мушкетів сперлися на бруствери, направивши свої дула на ворога, як під час навчань. Сімдесят п'ять ярдів, 50. Вогонь. Перший ряд тугар, змішавшись, упав. Перезаряджай, довільний вогонь. Чотириста сталевих шомполів проштовхнули патрони у ствол, солдати діяли лихоманково. Атака застопорилася, але лише на хвилину, за першою хвилею хлинула нова, коні перестрибували через полеглих або топтали їх, Розрізнені групи воїнів вибралися з річки на берег. Мушкети відкрили вогонь, спочатку один, другий, потім інші, загриміли десятки і десятки пострілів. Ендрю глянув на протилежний берег і в сум'ятті побачив колону піших тугар, яка рухалася дорогою і спускалася до річки. Стіва, вони пожертвували кавалерією, щоб підійти до нас в притул. За хвилину їхня піхота буде тут, ти мусиш їх затримати. Дедалі більше вершників із войовничими криками кидалися у воду і падали, але на їхнє місце ставали інші. Дехто з них дістався до берега і навіть до краю окопів, щоб упасти там. Піхота, вишикувавшись віалом по всій ширині броду, переходила річку, деякі просувалися вперед поас у воді. Тугари продовжували наступати, у воді ще відчайдушно борсалися останні залишки перших п'яти сотень кавалерії. Збройовий вогонь 35-го примістився праворуч, Ударивши у фланг наступаючих, тоді як артилерія Данліві продовжувала вивергати картеч, трощачи все навколо. Ворожі війська невідворотно насувалися на них зловісною хмарою. Надійшовши до окопів п'ятдесяти ярдів, вони зупинилися. Вистрілили сотні важких луків. Хоча суздальці були в траншеяха по плечі, десятки впали, пронизані стрілами. На кожного впалого суздальця припадало п'ять уражених тугар, але вони продовжували наступати, стріляючи в міру просування. Хтось вистрибнув з окопу, відкинувши свій мушкет, і Ендрю, вискочивши слідом за ним, підбіг і вдарив його шаблею плазом по спині. «Назад устрій!» закричав Ендрю. Солдат дивився на нього широко розплющеними від страху очима. «Назад! Або я проткну тебе наскрізь. Кілька суздальців припинили стріляти, спостерігаючи за цією сценою. Солдат спробував ухилитися від Ендрю, але той випредив його, приставивши кінчик шаблі до його грудей. Ридаючи, солдат повернувся в окоп. Напруга наростала. З шаблею в руці Ендрю стояв на місці так, щоб його було видно з обох боків. Тугари невблаганно наближалися, дощ стріл прикривав їхній наступ. Нейпер був червоний від крові. Сотні тіл пливли за течією, але місце загиблих займали нові воїни. І ось із диким криком вони захопили берег. Число їх швидко зростало. Опустивши луки, вони витягли мечі та підняли вгору бойові сокири, намагаючись видертися по слизькому вібру до березі. «Покинути окопи!» – закричав Ендрю. «Усі з окопів!» Суздальці висипали нагору. Деякі поспішно заряджали останній патрон. Стрій їхній почав розпадатися і відступати. «Кін!» – Ендрю обернувся. До них халопом емчав Ганс, за ним стрімко наближався його полк. «Шикуйся для стрільби залпом!» Крикнув Ендрю. Тоді, як перший Суздальський, спливаючи кров'ю, гинув за тридцять футів від них, Ганс лихоманково шикував своїх людей, посилаючи прокляття наліво і направо. І раптом перший разом хлинув назад, а тугари, заревівши від захоплення, кинулися за ними і стали застребувати в окопи та вилазити з іншого боку. «Перший Суздальський, відходьте, відходьте!» Кричав Ендрю, а йому втрував голос Ганса. Другий Новгородський, перший ряд, вогонь Солдати першого, які не встигли відійти, кинулися на землю, але занадто багатьох накрило хвилею вогню Тугар розстрілювали майже впритул Другий ряд, вогонь Ще одна хвиля полум'я Перший ряд, вогонь Відступаючи назад, Ендрю побачив, як дорогою до них біжать ще два полки з прапорами, що тріпочуть на вітрі А потім з річки донеслося стакато вибухів Вода біля броду закипіла і забурлила, коли Оганкіт, вийшовши з-за повороту, виявив себе, вдаривши смертоносним залпом по флангу наступаючого війська. Ендрю подивився назад, туди, де стояв другий новгородський, відкидаючи мушкетними залпами тугар назад, вибиваючи їх із захоплених позицій. Новгородці також падали, уражені стрілами з ворожого берега. Четвертий Суздальський, вишикувавшись праворучві позиції новгородців, раптово також додав вогню. Але через річку хвиля за хвилею продовжувала накочувати тугарська піхота. Вони знову і знову знищували наступаючих, але у ворога було сто тисяч воїнів, а в Ендрю тільки десять. Він бачив, як Блек намагається знову побудувати залишки свого полку. «Вони можуть дозволити собі втрачати солдатів, а я не можу», – похмуро подумав він. Ендрю подивився на схід. Йому здавалося, що минуло вже багато годин від початку битви, але сонце піднялося лише на дві долоні над лісом. На них чекав довгий і важкий день, і, згадавши, що він більше не простий піхотний офіцер, а командувач армією, він відступив назад, за лінію вогню, і його помічники, що всюди слідували за ним, зітхнули з полегшенням. Їхній одержимий битвою командир був усе ще живий. «У нас попереду довгий день, джентльмени», – сказав Ендрю, дивлячись на їхні нервові обличчя, – «воїстину довгий. Поверни їх назад». Промовив куба рівним тоном. Муста зі здивуванням подивився на свого головнокомандувача. Але ж ми тіснимо їх. І стікаємо річками крові. Половина Олькти розчавлена. Накаже їм відступити. Можливо, ти маєш рацію, відповів Муста і кивнув горністам, які стали дути у свої довгі нарги. Поступово шум битви на протилежному боці річки став стихати. Муста не міг не відчувати гордості за своїх воїнів. Жоден не покинув стрій. Ніхто не показав свою спину супротивникові, коли вони переходили річку і з піднятими луками посилали град стріл у ворога. Ворожий вогонь слабшав, лише артилерійські гармати продовжували ревіти, перетворюючи берег річки на купу повалених дерев і розірваних на шматки людських тіл. Войовничий клич почувся на тому березі і поважно затих. Тепер ми знаємо, що більша частина їхньої зброї, крім тієї, яку носять одягнені в сині янки, не може стріляти далі 60 кроків, а ми можемо на сто двадцять, сказав Кубата. Безглуздо продовжувати жертвувати нашими воїнами в цій пастці. Але ми теж пустили їм кров, заперечив Муста. Це, звичайно, було добре. Але в цьому вузькому місці наша величезна сила подібна до довгого меча, у якого тільки самий кінчик здатний разити. Ми повинні обійти їх і вдарити з тилу. Муста подивився на протилежний берег. Ми знаємо тільки одне місце, де можна пройти річку Вебріт, сказав він. Тоді ми повинні знайти інше місце. Сьогодні вночі я відправлю три у мене Тули і два у мене Зана на північ. Вони залишатимуться далеко від річки, відправляючи до неї тільки розвідників, доки не знадуть місце для переправи. Муста подивився на захід, де світло вічних небес висіло низько над горизонтом. Це був справді довгий день. «Мій карт». Муста побачив Аргуна, командира Олькти, що сидів верхи на залитому кров'ю коні. «Ми зробили все, що могли», – втомлено сказав Аргун. «Ті, з якими ми воюємо, не скот. У них, здається, вселилися демони із загробного світу. І все ж ми поласуємо ними», – промовив Муста незворушно. Він подивився на Аргуна, начебто хотів поставити йому якесь питання, але не наважувався. Але командир Ольктис здогадався, що турбує Каркарта, обличчя його спотворилося від болю, і він похитав головою. «Гарт, твій молодший» прошепотів він і повернув коня геть. Муста відійшов від своїх наближених у бік, і навіть Кубата не пішов за ним. Дивлячись на сонце, що сідало, Муста молився, щоб найулюбленіший із його синів претнув небеса, не страхаючись демонів, і знайшов спокій у царстві світла. І Каркар тугарської орди плакав на самоті. «Як ти боявся, Ендрю, так і сталося», сказав Ганс, струшуючи краплі дощу зі своєї накидки і сідаючи за грубо здитий стіл. Крім ліжка, двох стільців і цього столу, інших меблів у штабному наметі не було. Вони обійшли нас праворуч. Приблизно за тридцять миль гору за течією. Негідники знайшли той верхній брід. Наші розвідники залишалися в укритті і нарахували щонайменше десять тисяч, перш ніж повернутися. Хотів би я, щоб ми могли його прикрити, похмуро промовив Ендрю. Але тоді наша армія виявилася б розділеною. Якби вони атакували нас тут... То підрозділи вище річкою були б відрізані. Ну що ж, до того часу, коли вони доберуться сюди, мене ще днів п'ять, а ми ж для того все це й затіяли. Це все за рахунок трьох сотень мертвих і майже семисот поранених. Це десять відсотків, Ганса, похмуро відповів Ендрю. Від першого суздальського полку залишився тільки скелет. Але тепер у нас є додатково півтори тисячі мушкетів і п'ятнадцять нових артилерійських гармат, незворушно зауважив Ганс. «Це вартує таких жертв. Котра година?» – запитав Ендрю. «Майже опівніч. Якщо вони здійснять прихід сьогодні вночі, то можуть опинитися у нас на флангах уже до полудня», – сказав Ендрю замислено, розглядаючи схематично складену карту, розстелену на столі. «Гаразд, за дві години ми згортаємо наші позиції тут і відводимо наші сили на п'ять миль, ось сюди». Він показав на карті велику поляну, яка на півночі зливалася з полями, на заході була обмежена річкою, а на сході густим лісом. Чи можемо ми ризикувати, даючи битву на відкритому просторі? Засумнівався Ганс. У нас ще багато годин до їхнього приходу, окопаємося в селі і поставимо гармати колесо до колеса. Затримаємо їх до ночі, а потім відійдемо до наступного села. Він подивився на карту. До Тиру. «Мені потрібно послати повідомлення Калину, щоб він привів кілька тисяч робітників і вони викопали там позиції для нас». Ганс вставий потім, ніби проти волі, запитав. «Ти розумієш, що, якщо вони обійдуть нас із флангів, ми втратимо все. Нам потрібно виграти час», – сказав Ендрю втомлено. «Я знаю, що це ризиковано, але, Бог свідок, нам конче потрібен час. Дивізіони вогонь. П'ятдесят гармат, стоячи майже колесо до колеса на лінії в сотню ярдів, стріляли одночасно, очищаючи поле від тугар, ламаючи ряд зарядом ще до того, як вони встигали наблизитися на п'ятдесят ярдів із віддаленого лісу. Перегруповуючись, атакуючи, рухалися вперед, підбадьорюючи себе дикими криками юлю люканням. Заряджай картеч. Дави їх у корж, ось що я скажу. вигукнув Одональд. Їй богу, не бачив нічого подібного відтоді. Як ми відбили атаку Пікета? Верхи на коні, Ендрю дивився в бінокль. Це була п'ята атака, відбита ними менш ніж за три години. Тільки один раз тугарам вдалося наблизитися настільки, щоб скрестатися луками. З річки Гармати оганкіта надавали підтримку своїм вогнем, прострілюючи поле під кутом і вносячи свою лепту в побоїще. Ліс праворуч димів, там, де тугари, просуваючись усе далі і далі, намагалися підібратися до їхніх флангів. Там була вже ціла Суздальська дивізія, і туди ж приміщалася ще одна бригада, щоб стати кутом. Одональд збуджено оглядав свої укріплення і спостерігав, як один за одним командир батарей та гарматних розрахунків піднімали руки, даючи знати про свою готовність. Одональд викинув стиснуту в кулак руку. Дивізіони, вогонь. Тисячі чавунних ядер змітали все на своєму шляху. Ендрю відвернувся, його занудило. Коли ряди наступаючих зникли, ніби їх не було. Атака захлинулася, тугари, розвернувшись, стали відступати. Заряджай ядрами. Закричав О Дональд. Дай їм піти відступити, спокійно сказав Ендрю. Цим мерзотникам-людожерам. Ми ж можемо знищити ще якусь кількість їх. Обурився О Дональд. Проте вони хоробрі воїни. Заради бога, ми ж роздили їх. До того ж, квапливо додав Ендрю. Нам потрібно економити боєприпаси. Подивившись на захід, Ендрю з полегшенням побачив, що за годину вже почне сутаніти. Досі тугари не виявляли бажання битися вночі. Він почекає пару годин і вийде з бою першим, щоб відійти до тиру і завтра продовжувати утримувати їх. Шаленюючи люті, Кубета скакав по усіяному трупами полю. П'ять днів їх тримали біля броду. А кожен із наступних п'яти днів минав однаково. Вранці людей не було видно. Тугари шикувалися в ряди, відправляли розвідників, а потім ще одне село опинялося у них на шляху, і густі ліси заважали їхньому правому флангу, а річка з цим проклятим бойовим кораблем заважала лівому. Але ми, принаймні, дізналися, на що здатна їхня зброя на колесах, подумав він похмуро. Його самого одного разу мало не вбили з відстані в 400 кроків, воїну, що стояв поруч із ним, знесло пострілом голову. Наступати на них у лоб божевілля. Двічі вони посилали Тулу з вечора в засідку. Просидівши в засідці всю ніч, при ранковому світлі він кидався в атаку і виявляв, що ворог знову пішов. «Хто б не був цей чоловік, він йому подобається», – подумав та похмуро. Добре б узяти його живим, і з нього вийшов би хороший улюбленець, з яким, безсумнівно, варто було б поговорити. Можливо, його навіть можна буде навчити прислуговувати. Але якщо навіть його не візьмуть у полон то, можливо, сподівався Кубета, вдасться скуштувати його місків і серця. Повернувшись у сідлі, кубата похмуро витріщився на Алема. «Шамане, мене не хвилює, чи залишаться нічні духи задоволені, чи засмутяться, чи муть від люті. Я хочу, щоб ця армія виступила сьогодні вночі». Алем похмуро похитав головою. «Тугари не скачуть верхи ночами і не б'ються. Це накличе на нас прокляття». Тоді скажи своїм підручним, що лепечуть усяку нісенітницю, що ти розмовляв з небесами, і вони пообіцяли тобі не проклинати нас. Священнослужитель сидів мовчки, схрестивши свої довгі волохаті руки. «Послухай, шамане, ти знаєш, і я знаю, що твоя сила – це просто обман. Старі, звичай, живуть, коли всі дотримуються їх, і тому, биючись із мерками, або узбами, або якимись людськими племенами, Тугари завжди хотіли, щоб усе відбувалося при світлі і усі бачили б нашої зброї. Але зараз ми боємося з людьми, для яких слава не головне. Я не хочу знову даремно втрачати своїх воїнів у такий спосіб». Він кивнув на сотні тіл, чиї силуети нагадували якихось привидів у блідому сяві двох місяців. Люди відходять і встигають підготуватися. Навіть зараз я впевнений, що з того боку поля, він вказав на південь, вони йдуть. Завтра вранці вони будуть у наступному селі, і нам доведеться пробиватися через два вузькі проходи між пагорбами. Якщо дозволити їм зібрати там свої сили, ми заплатимо тисячами життів, щоб прокласти собі шлях. Він має рацію, сказав Муста, під'їжджаючи до Алема. З твоєї згоди чи без неї, але я послухаюся поради Кубати. І я повинен нагадати тобі, сказав Каркарт, нахилившись до шамана, що я волюю, щоб мої воїни билися без забобонного жаху, який являє собою повну нісанітницю. Чи повинен я нагадати моєму Каркарту, що нерозумно тривожити духів? Зауважив рівним тоном Тула, чия темна фігура була ледь помітна в місячному світлі. Я знаю це, Туло кинув йому муста. І я знаю також, що, якщо ми програємо, у тебе буде ще один привід звинувачувати мене. Як командир лівого флангу, ти поведеш своїх людей упредь сьогодні вночі. Але, клянусь духами наших батьків, краще скаче, що сили, холодно додав він. Коли я востаннє бився тут, сказав Кубата, дивлячись на Тулу, то бачив за першим перевалом стежку, що йде вгору, на пагорби, я говорив тобі про неї. Вона має вести куди-небудь. І буде краще, якщо я сам поведу наших воїнів у цю атаку, продовжував Кубата, дивлячись на Тулу з викликом. Я знаю цю місцевість. Це просто питання зміни їхньої позиції, і, можливо, ми зможемо знищити їх ще в полі. Тула пробурчав щось і віддалився. Алем подивився на тих, хто зібрався навколо нього. Він запам'ятає цю тяжку образу, і якщо Скоту справді вдасться зупинити їхній наступ, у нього не буде сумнівів, кого слід звинувачувати в цьому. Я скажу моїм помічникам, холодно оголосив Алем. Ми виступаємо негайно. Прогарчав Кубата. «Я хочу, щоб ще до заходу сонця ми побачили стіни Суздаля».